și în cer și pe pământ, el și sfânt. Priotul Valeriu va aduce programul I036 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce, iubiți ascultători, în fața Evangheliei după Ioan, la capitolul 3, din care vom avea versetul 17 pentru început, numai înainte însă de -a mai adăuga un mănunchi scurt de meditații asupra versetului 16, meditații pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp. Mai înainte de acestea două însă, dați-mi voie să vă citesc o scurtă întâmplare petrecută a Evea pe timpul martirajului avut loc la anul 257. Erau pe atunci cel de-al optulea val de prigoană. După moartea lui Galiu, generalul Emilian a fost omorât de dușmanii săi și Valerian a fost ridicat pe tronul Romei. Acest împărat, timp de patru ani, a domnit în liniște și a tratat bine pe creștini. Cu timpul însă, un magician egiptean numit Macrianus a câștigat o mare influență asupra împăratului și l-a determinat să persecute pe creștini. Au fost întocmite legi în sensul acesta și prigoana a durat trei ani și șase luni. Iată, spre exemplu, două martire. Se numeau Rufina și Secunda. Ele au fost două tinere frumoase, fice ale unui cetățean bogat din Roma numit Asterius. Rufina, cea mai mare, a fost logodită cu un tânăr nobil numit Armentarius. Secunda, cea mai tânără, a fost logodită cu Verinus, un tânăr de înalt rang. Și ei amândoi se numeau și ei creștini, dar când a început prigoana, au dat înapoi, sau au lepădat de credință, întorcându-se la idoli. Tinerele însă au dovedit cu mult mai mult curaj, rămânând statornice în credința lor. Logodnicii au stăruit de ele să urmeze pilda lor, adică să se salveze și să se lepede de credință. Ele însă n-au vrut. Atunci le-au luat și le-au dus afară din Roma, într-o casă la țară, cu gândul să le pună în siguranță. Dar au fost găsite și aduse în fața guvernatorului. Aici, ele și-au mărturisit credința și n-au vrut să renunțe la ea. Atunci, au fost supuse torturilor pe care le-au îndurat cu mult eroism. Văzând că nu cedează, li s-a tăiat capul cu sabia. Au preferat mai bine să moară decât să se desparte de Hristos. Iubiți ascultători, acestea sunt fapte reale. Sunt consemnate de istorie, atât de istoria seculară, cât și de istoria bisericească. Nimeni nu le poate contrazice și îți devine aproape de necrezut Dar nu trebuie să ne mirăm prea mult De câte ori nu se întâmplă În multe locuri din țară Și în alte locuri Cei care nu propovăduiesc cu evanghelie Așa cum le place altora să o creadă Sunt uiduiți, bătuți, luați cu pietre Și aceasta făcută În numele Dumnezeului Dragostei Un alt gând Care îl putem vedea aici Și un gând minunat Este prețul cu care au prețuit aceste tinere și lângă ele atâtea multe altele, credința în Hristos. Ce trist este să vedem cum noi astăzi îl vindem pe Domnul Hristos pentru lucruri de mult mai puțină valoare. Ele au fost gata să sufere prigoană, să sufere chinuri groaznice, să sufere să li se, ia, să li se taie capul decât să se lepede de Hristos. Iar noi astăzi ne lepădăm de Scriptură pentru o plăcere din nimica, le pădăm Scriptura o până la o parte și ne ocupăm cu lucrurile lumii. Vai, toți acești martiri care au plătit cu preț mare mântuirea lor, vor fi judecătorii noștri în ziua cea mare. Când noi vom spune că Doamne a fost greu pe pământ, Domnul îi va aduce pe aceștia și ne vom rușina, ne va amuți gura când vom vedea cât de mult au suferit ei și cum noi n-am vrut să suferim nimic. Doamne Tată cereste te bine să și ascultarea mesajului care ne stă înainte, să ne ajut să ne îndreptăm privirile tot mai mult spre Domnul Hristos și văzând suferințele Lui, cât și suferințele celor care au crezut cu adevărat în El, să putem să ne întărim și noi în credința noastră și să mergem cu orice preț pe calea cea nouă pe care ne-ai trasat-o prin Domnul Hristos, ca să putem să te slăvim în felul acesta pe tine în fața oamenilor și în fața cerului, iar noi să căpătăm viața veșnică pe care ne-a asigurat-o în el. Amin. N-am să uit Iisuse, Doamne, niciodată, din ce greu, prin ce minune mai scadă. Așa am fost mor și dintre morți mai, învia, dintre morți mai Da, iubiți ascultători, numai dacă ne ocupăm, dacă privim la dragostea Domnului Sus, dacă cugetăm la ea, numai de acolo ne încărcăm și noi cu har și putere, de a trece prin toate greutățile de pe pământ, de a nu ne lepăda de el pentru nimic din ceea ce ne-ar fi putut fi oferit nici în viața aceasta, nici în cea viitoare. Așadar, apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre, de astăzi am anunțat că ne aflăm în versetul 16 din Evanghelia după Ioan capitolul 3, verset din care am avut cele mai multe gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, gânduri cărora le vom mai adăuga numai o scurtă porțiune și în lecțiunea de început, după care vom trece la versetul 17. Versetul 16 din Evanghelia după Ioan capitolul 3 spune, Fi atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu mai piară, ci să aibă viața veșnică. Am vorbit câte ceva despre dragostea lui Dumnezeu, despre dreptatea lui. Haideți acum să adăugăm un scurt mănânc de gânduri în legătură cu credința. Pentru că versetul spune, oricine crede, crede în el să nu piară. Credința este și însușire, dar este și dăruire. O oră de credință în Domnul Isus, dacă se poate spune așa, este mai bună decât toate zilele și toți anii trăiți fără credință. Ca să mă păstrez mereu în adevărata credință, trebuie să cuget necurmat la cuvântul lui Dumnezeu, care este viața și puterea credinței. Credința ne ferește de pieire și de întuneric. Ne arată aici Domnul Isus că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru puține credință, primim viața veșnică, spunea un om al lui Dumnezeu. Cum dintr-o singură sămânță, Ies lanuri întregi, tot așa și dintr-o credință mică. Câte vagoane de porumb s-au dus în România? Credința este darul lui Dumnezeu și ceea ce dă Dumnezeu se înmulțește și câștigă noi valori. Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu ni se dă nouă dacă îl primim prin credință și fiind el veșnic ne dăruiește viața veșnică. O veche carte spune așa, nimic din ce e veșnic nu poate fi dobândit prin ceea ce nu este veșnic. Toată slava se cuvine Tatălui și Fiului pentru mântuirea veșnică pe care ne-a dăruit-o. Iubiți ascultători, ne deplasăm în continuare la versetul 17 din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, verset care sună în felul următor. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus în discuția pe care o poartă cu Nicodin, discuție de al cărui sfârșit ne apropiem în curând. Trebuie să știm că este de mare însemnătate să știm în limitele Sfintei Scripturi nu numai ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea omului, ci de asemenea trebuie să știm și ceea ce n-a făcut pentru osândirea noastră ca să cunoaștem mai desăvârșit harul său. Să știm nu numai ce este și ceea ce nu este El, trebuie să știm nu numai ce poate, trebuie să știm și ceea ce nu poate El. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să fie mântuitorul lumii, dar nu l-a trimis ca să fie judecătorul ei. Dumnezeu, spune la 1 cu 5, 5, 9, nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos. În altă parte spune, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduierii, ci al păcii. Sau, la tit 1 cu doi Dumnezeu nu poate să mintă. Revenind acum la versetul nostru, citim din nou versetul, Dumnezeu în adevăr nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Toți aceia care, din punct de vedere duhovnicesc, fac parte din Fiul, din trupul Fiului, din Hristos, Adică toți creștinii adevărați au aceeași trimitere din partea lui Dumnezeu în lume, și anume să o mântuiască, să o aducă la viață, nici de cum să o sândească la moarte. Eu n-am venit să judec lumea, spune Domnul Isus la Ioan 12, cu 40 și 7, ci să mântuiesc lumea. Dar eu, urmașul său, pentru ce am venit în lume? Pentru ce merg eu dintr-un loc în altul? Să mântuiesc sau să judec? Sunt numai două stări, mântuirea sau osândirea, adică judecarea semenilor. Neascultarea de Dumnezeu are ca urmare naturală ascultarea de diavolul și invers. Să caut deci cu tot din adinsul voia lui Dumnezeu și voi fi folositor semenilor spre mântuire așa cum a fost Domnul Isus. Domnul Isus, continuând convorbirea cu, cu Nicodim, îi spune în versetul 18 și spunându-i Nicodim, ne spune și nouă celor de astăzi care ascultăm, și anume: Ori cine crede în el, nu este judecat, dar cine nu crede în el, în fiul, a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Haideți să medităm puțin, împreună cu preotul Nicuriță, care este autorul acestor meditații și asupra versetului acestuia. Credința în Domnul Isus Hristos, în jertfa lui, te izbăvește de judecata a lui Dumnezeu, care plutește asupra tuturor păcătoșilor, toți urmașii lui Adam. Domnul Isus a luat asupra sa tot păcatul lumii și a plătit cu propria sa viață toată datoria ei față de dreptatea lui Dumnezeu. Dar nu se poate bucura de această izbăvire decât omul care o primește cu credință și pocăință. Dumnezeu nu dă nimănui mântuirea cu forța. El nu ne deschide inima să ne vâre cu sila acolo mântuirea, după cum făceam eu când eram acasă copil, deschideam cu sila gura la o gâscă ca să o îndop cu, cu porum. Nu, Domnul Dumnezeu nu face așa ceva cu noi. Prețul mântuirii este plătit. Cine vrea? Poate să ia acest dar prin credință. Cine nu vrea să-l ia, rămâne sub dreapta judecată a lui Dumnezeu, care se va arăta din cer față de orice păcătos împotrivitor. Deci, cine nu vrea să primească prețul cu care a plătit Dumnezeu însuși mântuirea noastră, va trebui să dea o coteală pentru păcatele lui și cum plata păcatului scrie în Scriptură este moartea, va trebui să moară, dar din nefericire, Va muri, va fi despărțit pentru totdeauna de Dumnezeul Harului. Pe când cei care acceptă acum plata păcatului plătită de Dumnezeu prin Domnul Isus și aceștia mor, dar mor în Hristos și pentru că au murit în Hristos, de bunăvoie s-au lăsat cuprinși în Hristos, de aceea și în vie împreună cu El și spre deosebire de ceilalți, ei vor moșteni veșnicia fericită împreună cu Dumnezeu din pricina Domnului Isus Hristos în care au crezut și pe care L-au primit. Cine nu vrea să-L ia rămâne de sub judecata Lui Dumnezeu, care se va arăta din cer față de orice păcătos împotrivitor. Deci, tot ceea ce cere Dumnezeu de la păcătos este să creadă în Fiul Său, care a venit în lume să aranjeze chestiunea cu păcatul spre cel mai mare bine al omului în folosul omului. Sfântul Vasile cel Mare spune așa, Cei ce se osândesc nu se osândesc pentru păcate, ci pentru că nu primesc, și nu folosesc sângele Domnului care s-a vărsat pentru iertarea păcatelor noastre. Adevărat scrie și fericitul Augustin: Pentru ca să ne mântuim, trebuie să voim și noi, și Dumnezeu. Limpede și cu apăs, zice Sfântul Ioan Gură de Aur: Pentru mântuirea ta nu ai nevoie să faci vreun drum lung, nici să treci vreo mare întinsă sau munți înalți ci chiar dacă n-ai să treci pragul casei tale, îți este totuși cu putință să te mântuiești, căci pe limba ta și în inima ta stă motivul mântuirii tale și anume, crede în Mântuitorul Isus Hristos. Oricine crede în el, spune Domnul Isus, nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Iată de ce nici noi să nu judecăm pe nimeni. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, nu mai este judecat de Dumnezeu. Iar dacă îl judecăm noi, ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu, care nu ne va trece cu vederea această îndrăzneală. La fel să nu judecăm nici pe unul care nu crede, pentru că el a și fost judecat de Dumnezeu. Să nu ne împovărăm cu o judecată nedreaptă. Să ne împrospătăm zilnic credința, prin ascultarea cuvântului Lui Dumnezeu, să ne judecăm pe noi înșine și astfel nu vom mai avea timp să-L judecăm pe altul și vom fi tot mai asemănători cu Domnul Isus Hristos. În versetul următor, la versetul 19, Domnul Isus continuă în felul următor. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul pentru că faptele lor erau rele. Dragul meu ascultător, Dumnezeu nu-ți cere decât după ce mai întâi îți dă. El nu-ți cere să alergi pe calea lui decât după ce ți-a dat picioare bune. Dumnezeu nu-ți cere să umbli în lumină decât după ce ți-a trimis lumina. Dumnezeu nu-ți cere să asculți de adevăr decât după ce ți-a trimis adevărul și ți-a deschis ochii ca să-l cunoști. De aceea spune judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Se pune întrebarea, ce iubesc eu mai mult? Ce iubești tu mai mult? Dumnezeu este lumină? Domnul Isus este lumina lumii? Evanghelia este lumină? Tot ce nu este în Dumnezeu, în cuvântul adevărului său, este întuneric neascultarea de cuvântului Dumnezeu, păcatul de orice natură ar fi și trăirea după propria ta voie sunt întuneric. De aceea se poate pune încă o dată întrebarea ce iubești mai mult? O carte spune așa Lipsa năzuinții, neglijența și rătăcirea se nasc atunci când domnește întunericul. Prin învingerea patimei și a întunericului se naște bunătatea. Domnul Isus Lumina a venit în lume. Orice cuget a fost luminat prin lumina stării lui a domnului Iisus, prin starea Domnului de față. Însă omul, fiind rău din fire și vrăjmaș lui Dumnezeu, urmează mai degrabă întunericul și luptă împotriva luminii, dar spre pierzarea lui. Oricine nu primește lumina, luptă împotriva ei. Și prin aceasta se osândește singur la trăirea în întuneric. Deci Domnul să spune aici că judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Când omul nu știe, nu are răspundere. Dar când știe drumul bun și nu vrea să meargă pe el, atunci se îndreaptă singur spre prăpastia morții. Și oamenii sunt înțelegători cu cei care nu cunosc. Legea statului în care locuiam nu obliga purtarea căștii în timp ce mergi pe motocicletă. Aflându-mă într-un alt stat, am pornit și acolo să merg cu motocicleta, dar am fost imediat oprit de poliție, a venit la mine și a vrut să-mi dea amendă și am întrebat pentru ce? Pentru că nu porți cască. Atunci am spus, uită-te, te rog la numărul meu și vezi că de circulație și vezi că eu sunt din statul cutare și în statul cutare nu se poartă cască. Bine, zice el, dar la noi se poartă. Domnule, îmi pare rău, n-am știut. Și atunci polițistul a fost foarte înțelegător și a spus, pentru că n-ai știut, de data aceasta nu capeți nicio amendă, dar de acum încolo te rog să porți cască, pentru că asta este legea statului în care suntem noi, în care te afli acum. Vedeți dumneavoastră? Nici Dumnezeu, așa ne spune la faptele 17 cu 30, nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar odată ce ai luat cunoștință de vestea aceasta minunată a Lui și nu vrei să te supui, singur te osândești să mergi în moartea veșnică. Începând de acum înainte, ai luat cunoștință de faptul că Dumnezeu a trimis lumina pe Domnul Isus Hristos în lume și că numai prin El poți ajunge în cer de aceea, toată responsabilitatea cade acum asupra ta, nu să faci altceva nimic decât să spui, Doamne, primesc și eu darul tău minunat pe Domnul Isus Hristos în inima și în viața mea. Dumnezeu a așezat în fiecare om un ochi lăuntric, numit conștiința, care dacă îl ține deschis, îi arată lumina vieții și adevărului. Dacă nu vrea să ține seama de acest ochi, dacă îl închide în mod voit în umblarea sa pentru că nu vrea să umble în lumină, atunci singur va răspunde și va plăti toate faptele sale. Când eram elev în școala primară, țin minte că acum era pe perete un fragment o zisă de a lui Lenin care spunea în felul următor Nu poți, te ajutăm Nu știi, te învățăm Nu vrei, te obligăm Iată deci că până și oamenii, așa cum am mai spus și mai devreme, sunt înțelegători cu cei care sunt neputincioși, îi ajută, cu cei care nu știu, îi învață. La fel cu cât mai mult Dumnezeu este înțelegător cu noi care nu putem și ne ajută, ne dă harul prin puterea Duhului Sfânt, pentru că nu știm, ne învață, așa cum s-a ocupat și acum cu noi și ne-a învățat, dar dacă nu vrem, Domnul aici nu mai face cum a spus Lenin să ne oblige, ci prin aceasta noi singuri ne alegem să rămânem în întruneric veșnic. Doamne, ferește-ne de acest întuneric și ajută-ne să primim acum ajutorul Tău pentru că suntem neputincioși, să primim cunoștința și lumina Ta pentru că suntem neștiutori și primindu-L pe Domnul Isus Hristos să putem să avem parte împreună cu Tine de lumina pentru toată veșnicia. Prima latură a lucrării Domnului Isus de mântuirea omului este apropierea de conștiința Lui pe care i-o trezește prin chemarea Domnului chemare duiasă. Dragul meu, tu ai simțit apropierea Domnului Isus de tine? Ai auzit chemarea Lui? Și dacă n-ai auzit-o până acum, iată, Domnul ți-a oferit ocazia să o asculți astăzi. În versetul 20, Domnul Isus spune următoarele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu-i se vădească faptele. Vedeți, ca să nu săvârșești răul, trebuie să cunoști mai întâi binele și să-l făptuiești. Căci, după cum zice Scriptura, cine știe să facă binele și nu face, săvârșește un păcat. Binele este unul singur, Dumnezeu, felul lui de a fi, voia lui, tot Ceea ce nu poate fi cuprins în voia lui Dumnezeu este rău. Iar voia lui Dumnezeu, scrie la 1 Tesalonic 4 cu 3, este sfințirea voastră, adică să fim neamestecați, să nu avem nimic din lume în noi, să fim puși deoparte cu totul de tot ceea ce este firea veche, lumea și diavolul. Amestecat cu lumea cu felul ei de-a fi, nu poți să vârși decât răul pentru că lumea zace în cel rău, căutând să-și împlinească voia în orice împrejurare. O singură picătură de gaz este de ajuns să compromită o găleată întreagă cu apă. Oricine caută să-și împlinească voința lui, să vârșește răul, pune o picătură de gaz la o găleată cu apă și trăiește în întuneric. După aceea ai terminat cu totul. Tot la fel și cel care caută să facă voia grupării sale, noi suntem chemați să facem voia lui Dumnezeu, nu a unei grupări de oameni religioși, oricât s-ar socotiei de sfinți. Dumnezeu nu este Dumnezeul grupărilor și al neamurilor și al dogmelor, al cultelor. Făptuirea răului duce la ura față de lumină, căci lumina arată fața răului în toată urățenia ei, iar cel care îl săvârșește fuge de mustrare, de aceea urăște lumina. Așa se explică faptul că unii prigonesc pe alții care nu cred la fel ca ei, pentru că îi văd că ei aduc lumina adevărată a lui Hristos și nu le place, caută să-i alunge cu vorbe urâte, cu bătaie, cu pietre, dovedind prin aceasta că ei sunt în întuneric. Dacă ar fi în lumină și ar da seama că Dumnezeu îi vede când aruncă cu pietre și cu vorbe cu urâte și cu blesteme asupra celorlalți și s-ar feri să mai facă așa ceva, dar ei dovedesc că sunt întuneric tocmai prin ceea ce fac. Cine nu ascultă de Dumnezeu, de cuvântul lui scris, acela săvârșește fără întrerupere răul. Neascultarea de adevăr este rădăcina răului care aduce apoi ca rod întunericul păcatului și al morții. Adevărul este lumină, este cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu se supune în totul cuvântului lui Dumnezeu, Urăște lumina, chiar dacă spune cu gura că o iubește. Cine face oricât de multe ale cuvântului, dar pune ceva de la el, cum am spus, o picătură de gaz într-o galeată cu apă, a terminat cu totul. Adevărul este lumină, este cuvântul lui Dumnezeu. Versetul de mai sus poate fi citit și invers, anume, cine urăște lumina, adică adevărul, face răul. Cei care fug de lumina cuvântului lui Dumnezeu, care fug de Domnul Isus de felul lui de-a fi, cei care ocolesc părtășia cu trupul lui Hristos, pretinzând că ei sunt mai sfinți, cei care o colesc părtășia cu biserica cea vie în totalitatea ei, nu numai cu partida din care fac parte, toți aceștia săvârșesc răul, chiar dacă mărturisesc că sunt creștini. Dragul meu, iubești tu lumina? Dacă spui da, prin aceasta mărturisești că ești una cu Domnul Isus cu felul lui de-a fi, care este lumină, iar Lumina este nepărtinitoare. Iubiți ascultători, mesajul propriu al lecțiunii I036, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, se încheie la punctul acesta. Timpul care ne-a mai rămas disponibil, îl vom folosi din citire unei poezii al cărei titlu este Îți mulțumim! E Doamne. Îți mulțumim, Isuse, Doamne, cu ochi scăldați în strop de rouă, de atale multe binefaceri, de tot ce tu făcut ai nou. De atâtea lacrimi de durere schimbate în când de bucurie, de atâtea roade belșugate ce am strâns din frământata-ți de atâta adăpost, o Doamne, și atâta binecuvântare. Ce aflateam sub batale aripi în încercările amare, de atâtea mângâieri ce-a dus ai în pribegienea nea sihastră, de atâta fericire câtă ai reversat-o în viața noastră. Și acum, în astăzi, când iară suntem la altă răspântie, când ne trimiți să rămânem părinte cu alt plug nou, vârtoasa grie, când alte ploi și vânturi grele și alte opintiri ne așteaptă, la întâia brazdă către tine, întâiul nostru gând se îndreaptă. Precum plugarul în primăvară, când dă să tragă brazda nouă, în genuncheați pe gor părinte și în sus cu mâinile amândouă, îți cerem binecuvântarea și harul plinătății sfinte și peste ogorul nou pe care tu astăzi ne l-ai pus înainte. Din mâna ta avem, o doamne, Puteri și har și înflăcărare, și umiliți sub voiați sfântă, îți punem totul la picioare. O, folosește-te de aceste smerite și puține vase, și du amântuirii pace în mii de suflete și case. Fă să aruncăm cu plină poală să rodnică pe grie, iar pentru a ta de plină slavă, noi tot să dăm cu bucurie. Ca de pe urma jertfei noastre, făcută în cânturi și suspine, toți îngerii din cer să strângă snopi plini de roade pentru tine, amin.